Rugăciunea 27. Pentru dobândirea rodului minunat al dragostei Dumnezeești. Aleluia, Tată ce te iubim, te slăvim și te rugăm. Dăruiește-ne minunatul rod al dragostei tale, ca semn că să lași din sufletul nostru, ca o biserică sfântă ai pregătit. Că prin porțile bucuriei, slavei, unității, păcii, iubilii să trecem neînvrednicit. Încât Sfânta Râvnă în noi ai aprins și ai păstrat, Să facem cu grijă calea spre împărăția cerului ne-ai ajutat. Și de noroiul faptelor și păcatelor, cu fapta vie a harului ne-ai spălat. Aleluia, Tată Ceresc, te iubim, te savim și te rugăm. Dăruiește-ne minunatul rod al dragostei tale care eliberează sufletele de legăturile lumești, de relele sau bucuriile vieții pământești, care înalță inimile și cugetele la tronul slavei tale, fiindcă le înalță mai presus de toate darurile, de acelea ele nu cunosc nicio măsură, nicio oseneală, pot face fapte minunate, nu se tulbură, ard ca o băpaie vie. Ca o torță aprinsă, fiindcă te slăvesc, te iubesc sau te slujesc, în toată vremea și în tot locul. Aleluia, Tată, ce te iubim, te slăbim și te rugăm. Dăruiește-ne minunatul rod al dragostei tale, care este răbdătoare, tare, înțeleaptă, dulce, neinteresată. Este prevăzătoare, smerită, dreaptă, trează. Curată, statornică, pașnică, cu ochiul deschis, supune simțurile, deși este ascultătoare și supusă, săvârșind lucruri mari și acoperindu-le, fiindcă le consideră neînsemnate și netrebnice.